لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله ان الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا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 حيث امر في كتاب الكريم وقال عز وجل يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا ويقول عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون O aiqulu 'azza wa jall, "Wama yattaqi la yaj'aluhum makhraja, wa yarzuquhum min haythu la yahtasib." Falandrojm Allahun subhanahu wa ta'ala, ati kërkojm ndim dhe falje, i kërkojm mbrojtje nga keqja vetvetona dhe e veprat tona, ka'uzun Allahu nuk ka kush e ta humbet, dhe qohu Allahu nuk ka kush e ta uhzoj ata, dhe dëshmoj se nuk ka të adhurovar tjetër me të drejtë për veç Allahut, dhe se Muhamedi është rob dhe dërguar i dërguari ti, i Tij ali salatu wassalam dhe më pas Fjala më e mirë është Fjala e Allahut Azza wa Jell dhe Udhëzimi më i mirë, Udhëzimi me cilin ka ardhur Muhamedi Ali Sallatu wa Salam. Edhe të qiate punëve dhe veprave janë risit në fe dhe çdo risi në fe është bida, shpike në fen Allahut Azza wa Jell, edhe çdo bida është humbje dhe çdo humbje çon zjar. në zjarr. Vlezë dhe motra musliman porosit veten timen në radhë të parë dhe juve më pas, t'ia keni frikën Allahut Azza wa Jell, sikur sa ai urdhëron të thotë në Kur'an i famullart: O ju njerëz, kiani frikën Zotit tuaj. I cili ju ka krijuar juve nga një pal, nga një njeri vetëm, nga mashkullit, që është Ademi Alayhiselam, dhe prej tij krijoi palën tjetër, krijoi gjinin tjetër, krijoi femrën gruan Ademit Alayhiselam, Hawam, dhe prej tyre të dy vënë zorrishun burra dhe grah dhe kjenin frikën Allahut, me emrin e të cilit përbetoni dhe ruani lidhin e gjakut, Allahu Azzeveli është meqyrësbiu. Gjithashtu Allahu Subhanehu ve Teala thot, O ju të cilët keni besuar, keni frikën Allahut sa Siç e meriton Allahu Azza Jael me pasfrik dhe mos disni vese duke qenë musliman dhe mos disni vese duke qenë musliman. Gjithashtu Allahu Azza Jael thot, dhe kush ja ka frikën Allahut dhe është i përkushtuar dhe, dhe ti, i devotshëm ndaj tij, Allahu Azza Jael i berodalia dhe i jep të mirë, i jep furnizim aty ku ai nuk e pret. E vëllëzo dhe motra musliman ja di th historisë e njerëzimit, përplasja dhe ndërmet, lufta ndërmjet lufta ndërmjet të vërtetës dhe të pavërtetës. Ndërmjet atyre të cilëve besojnë dhe i bindën Allahut dhe janë të dashurit e Allahut, dhe atyre të cilëve nga krahu tjetër janë që i bindën dhe besojnë tek shejtani i mallkuar dhe i bindën dhe janë të dashurit e tij dhe ndjekësit e tij, është një përplasje dhe një luftë e cila vazhdon deri ditën e Kiametit. Dhe kështu ka kërkuar e ka kërkuar këtë gjë urtësia e Allahut subhanahu wa taala dhe mëshira e tij. Allahu azza wa jall don më sprovu robët e tij që të ndajë ndërmjet atij i cili është besimtar dhe atij i cili është jo besimtar, ndërmjet atij i cili është i sinqertë dhe atij i cili që nuk është i sinqertë. Ndërmjet atij i cili përpiqet dhe përkushtohet në fen Allahu Ta'al dhe atij i cili nuk përpiqet dhe nuk përkushtohet në fen Allahu Subhanu ve Teala. Pra kjo përplasje do të vazhdojë edhe në ditën e Kiametit. Ka vazhduar dhe vazhdon. Allahu Subhanu ve Teala, të paraqitë kas provuar me këtë përplasje janë pikërisht të dërguarit e tij. Janë profetet e ti, janë ata të cilët kanë qenë në balë të përplasit dhe luftës, ndërme të vërtetës dhe të pavërtetës. Ata të cilët e kanë zbatuar një gjotë të tjil dhe fenë Allah të azovgjel të kveti atyre, dhe ju a kanë komunikuar dhe të tjerve. Kanë qenë shembul i me mirë, ashtu si që ka qenë dhe Muhammedi ari salatu, o e salam i dërguari yn dhe një kosisht i dërguari i kiametit. Allahu subhanu e talen e thot në ajete kuranore o ala ka dhe kudh dhe i beto rusurum min kablik i thot Muhamidit Ali salatu salam në kuran Allahu azogjel me të vërtet janë përgënjeshtruar paratije prap ka pasu paratije të dërguar dhe profet të cilët janë përgënjeshtruar përgënjeshtruar i është hedër post ja kanë mëhuar atë mesaj me cilin kanë ardhur dhe urdhe me cilët kanë ardhur dhe kanë shpreor dhe kanë komunikuar të dërguarit Fa saberu ala makudhibu por ata kan ber durim kan ber durim ne ato cka is per gënjeshtruar dhe mohuar wa udhu hatta ata hum nasrulla dhe an lënduar dhe munduar deris o ka ard ndihma dhe fitoria Allah ta zojel wala mubaddila li kelimati la nuk ka ndryshim te vendimeve te Allah ta zojel wala qad jae ak min nabeil mursalin me vërtetë ka ard nga lajmi i të parëve pritë dërguarve që kan qen para te gjithashtu Allah ta zojel Sot, laqad kana fi qasasihim ibratan liuli al-bab. Me vërtet, në historitë e profetëve ka pasur vërtet mësim dhe këshill për ata cilët janë të zotët e mendjes. Ngëtorta të, të dërguar, i cili ngjasonte me të dërguarin Allahu Teali Sallallahu Alejhi Wasallam në, në provat që ka kaluar dhe ka qenë shembull edhe për Muhameditin Ali Sallallahu Alejhi Wasallam edhe përpesimtarët që kanë jetuar në kohën e ti që të ngushëloheshen, të merë një kurajo dhe durim nga përshutimet që i vinin në kohën e tyre, në kohën e Muhamidit A.S. Që të përbaloni të gjitha këto vëshqisi, Allah zë gjithë si edhe histori përfetësh dhe veçanërish ka qenë dhe historia e Musa i T.A.S. është një histori që afërsisht 30 herë vjen dhe përseritet dhe kujtohet në Kur'an Nga historit më të shumëta, që kujtojt është historie e Musa e të rejtë salam. Nga historit më të gjatë, se përngjason shumë me Muhamidin a.s. dhe ka qenjë një ngushëlim dhe kuraje për të dhe gjithë besintaret që jetuon në të kohë. Musa e a.s. i cili jetoj në kohën e Firaunit, të njërit nga Firaunit mbretërit që sundoni në Egyptin e atëherëshëm. Rithe dhe ishte nga popli i Beni Israel. Beni Israel i thëhinë, djemët e Israilit, Israilit është Jakubi Jakubi A.S. ka qenë i dërgumi Zotit, Profet ka qenë i biri Ishaku që ka qenë Profet dhe ka qenë Ishaku i biri Ibrahimit që ka qenë i dërguar dhe Profet pra kanë qenë të gjithë Profet pas arsit e, para arsit këto parardhës të Musajt A.S. pra qenë nga Ibrahimi Ishaku dhe Jakubi dhe Jusufi kanë qenë 4 të dërguar të një pas njëshëm të Tjetë koncënsin xhinjer pasardhës pasardhësish të gjithë nga Ibrahim i Alayhiselam. Nga ta rrithën Musa i Alayhiselam dhe Beni Israil nga nga bite e Jakubit Alayhiselam që një kohësisht, një kohësisht njihet me emrin Israil. Kur ngjoni fjalin Israil, nën kupton, nën kupton Jakubin Alayhiselam. Ky popull që nga ardha e kohës së Jusufit Alayhiselam, i cili zuri pozit, edhe ka qenë i nderuar dhe respektuar në popullin e Egjiptit dhe në Firaunin dhe në mbretin i cili Sundonte në kohën e tij, kalojnë shumë vite, zjerohet populli i Beni Israil dhe vjen një faraon sundimtar, tagut, i cili ftonte në atë që quhet rubbi i Allahu subhanahu wa taala. Ai ftonte që unë jam Zoti. Ya ja, ayyuhal malaw, o ju njerëz, ma'alimtu lakum min ilahin il ghayri. O nuk njoh, për juve ndonjëta adhuruar tjetër përveç me. Kështu i ftonte njerëzit. Pra unë jam Zoti unë jam e adhuruari, mua duhet të, të më lutën, unë jam zotit dhe kryusi gjithë të luminve të cilët ju rridhin njume, pra poshtë palatëve tuaja, në banesa tuaja, pra fira unë i pëtonë të direkt që unë jam zotit, unë jam e adhuruari, nuk ka tjetëve shmeje, edhe imponant e njëzve, adhurimin e ti. Thuat në histori se shikon një ndër, e cila e e mundonatë edhe nga ta komentusët e ti apo faltorët e ti i thonë që do të dalin njëri nga beni Israel i cili do jetë shkak për rënjën e pushtetit të ndëtë. Atere vendosë të vrasë të gjithë mijet e vejgjë që do të lindin nga kjo ditë nga beni Israel atatë të cilët janë meshkuj edhe do të lindin vajzat. Në gjenakum min ali firarune jesu mune kumësu e ladat ju dhe bihune e bëna e kumë ma jesu të hjune nisa hekum. و في ذلك ما لهم من ربكم عظيم الله عز وجل ما نiftonse Firaunit i bije në mend që të therr të gjithë djemt dhe të lër vajzat edai tregon ben Israel që juaj u shpëtua nga Firauni dhe përsekutimi i ti, tij i cili ju përsekutonte në mënyrën më të keqe ju a therrtë djemt dhe ju a lënë vajzat Dhe më të vërtet, kjo është një provë e madhe prej Zotit tuaj. Pra kjo është mesjidhja e Allahut Azza Jazal që i i i çliroi nga sundimi dhe pushteti i Firaunit. Musa alayhis salam ishte fëmia që lindin në kohën që Firauni kishte dhe dhënë urdhër para të therrëshit të gjithë djemt. Allahu Azza Jazal efrmzon nënën e tij, e cila me shumë mundim e kishte ruajtur shtazanin që mos të shfaqe dhe ekspozuohej ndaj njerëzve, e kishte lindur fëmijën e tij, efrmzon që ta hedhë në lumë, brënda një arke në lumin nil edhe i prëmtonë Allah o zë gjell që do të jakëthej për sëri Musajnë a.s. e hedhë në nati ka lën arka brënda fëmija për Musajnë a.s. para palatit të Firaunit e gjejnë arken dhe shikojnë që ka një fëmi brënda Firauni e përdo që të therë fëmija por asja, gruja Firaunit i thotë lëre Se ndoshta ja shohim hiring këtij fëmijë apo e marrim dhe adoptojm, e adoptojmë e birësojmë. Atëherë Firauni për hatër të Asjes e lën e lën fëmin dhe nuk e vret. Dhe ja fillon Musa dhe rritet armiku i Firaunit në historinë që do të di më pas. Armiku i Firaunit rritet në shtëpinë e Firaunit, armiku vet. Rritet dhe edukohet në familjen e tij. Ishte i privilegjuar nga njerëzit, i rrethuar nga oportarët dhe rojet, dhe andën nga ushimet më të mira, subhanallah. Armiku i firavunit rritën në shpinë e ti. Kjo është hikme urtia, plani dhe strategia dhe kaderi e latë, azogjel. Kërdo një he dhe robit në shpi i brënda, aty ku nuk jam mërmëndja, aty li cili mundohet të sfidoj, Allah unë subhanohetare. Me fushin e ti dë dobet, njeri u është i dobet, njeri u është i mbaruar. Njeri Njeriu është shumë i dobët saqë aq më tepër të merret me, me Allahun Azhher, i cili e ka krijuar atë. Dikush i shkon Muhamedit Ali Sallatu selam dhe i thotë: "Kto kocka të cilat janë kalbur dhe bëhen lulë dhe ja thormon para syve Muhamedit Ali Sallatu selam." I, i thotë: "Kush do t'i ringjallë?" Pyetja ishte në formë sfiduese, pra askush nuk ka fuqinë t'i ringjallë të kocka dhe njeriu i një cili ka këto kocka Ather Muhamedi Ali sallatu selam i përgjigjet, do të ringjalli Allahu azhajal dhe ti do të hedhim zjarr xhehenenet. Allahu subhanahu wa taala. Firauni pra e ka në shtëpinë e tij armikun e tij. Arritet Musa i bën një dialog të fortë dhe i fuqishëm me i pash. Në një ditë prej ditëve, një njeri nga populli i ti, tij, pra nga Beni Israil, nga bita e Israilet, ndeshet ziet pra me dikaj i cili ishte nga populli i Egjiptit. Ky nga populli i Israilit, pra nga populli i Musait, e thret Musahin për ndim. Shkon Musa alayhiselam dhe ndihmon dhe godetat i cili ishte nga populli i Egjiptit, dhe me lejnë Allahu ta zëjë ka deri i Zotit vdes ky person i cili goditet nga Musa alayhiselam. Atëre njerëzit e Firauni fillojnë dhe hetojnë çështjen dhe gjejë që ishte Musa alayhiselam ai i cili ishte vrarë dhe fillojnë ta ndiejin. Vjen një njerëj i cili e këshillon Musahin Duke la mëruar që njerëzit e Faraunit po duan të të kapin, largohu nga ky vend me qëllim që të shpëtohesh. Shkon Musa Alayhiselam dhe niset në drejtimin asaj që quhet sot drejtimi i Palestinës. Atë kalon dhe largohet nga Egjipti. Shkon në një vend i cili quhet Midian. Shkon në një vend në cilin njerëzit merrnin ujë, mblidhin ujin, edhe ushienin dhe baktiten. Ti uisën dhe baktisë. Edha janë dy gra me një qoshe, të cilat prisin me baktinën e tyre, edhe i pyet që pse po presin. Presin që të bërojnë burrat, se ata janë më të fuqishëm dhe ne nuk kemi fuqi që të fusim baktinën tona, t'i japim me pij. Atëherë Musa i Alaihi salam merr baktinën e tyre, me fuqinë që kishte, e çan kallaballakun edhe ezhamën që ekzistonte aty dhe fut baktinën e këtyre grave, i jep të pij dhe ju Alesham baktinën dhe uajep. Atëherë Këto dy vajza largohen, shkojnë tek babai i tyre dhe i kërkojnë babait të tyre që ta shpëblejë këtë burr, i cili i ndihmoi sepse edhe babaiu habit sic ka mundsi që, që, që të vinë. Kaq herë të vajzat e mia kur dihet që çdo ditë vin me vonesë për arsye se nuk kishin fuqi që t'u isnin ose t'i jepnin ujë me pij. Baktis, e vetëm se mbasti të maronin burrat. Atëherë, njëra nga gratë i thotë, merre në punë, sepse më vërtet më i miri i të cilin ti e punson është ai i cili është i fortë dhe profesionist, edhe ai i cili është besnik. Kjo është rregull Kur'anor që e në nëmsëm Allahu subhanehu ve te Kur'an. Vërtet, njeriu i cili do të bëjë një punë shumë mirë, do të jetë i aft për punën që ka, që bën, dy do të jetë besnik. Ne kemi shumë njerëz të cilët sot kanë mbaruar universitete shumë të mira. Shumë me emër, pra njerëz shumë të korruptum, njerëz që nuk kanë besnikëri, njerëz të cilët e zhvasin popullin dhe njerëz të cilët e shkelin besnikërinë e cila është lënë në dorë, dha amanetin në dorë. Sigur se njerëz të cilët mund të jenë shumë besnik, por se janë njerëz paaft. Patjetër njeriu do të jetë i aft, patjetër njeriu do të jetë edhe besnik. Edhe shkojnë dhe e njoftojnë Musain Alayhis salam se babaiu po të kërkon. Shkojnë tek kë babai i tyre, i cili i thotë, "Kërkoj për teje që të martohesh me njërin nga vajzat e mia dhe si shpërbim kërkoi që ti të puno shtetë vjetë të kunë, nëse do të pjesështë dhjetë, pjesësoj e dhjetë. Qëndronë Musa i dhjetë, i martuar me njërë nga vajzat, si e të rashgjimtarë dhe njëset mbas dhjetë viteve të largohet drejt e gjyptit. Pra tek, populli ti, gjatë rrugës, Allah subhanu vajtala, ishpalë Musa i tali salam, në mënyrë të drejt për drejt, papaj parë Allah në zë gjellë, por me zë, Allah o zë gjellë, i vetmi profet i cili ka marr shpallin në mënyrë të drejtë drejt është Musa alayhis salam. Të tër shpallin e tij e ka marr nga Allahu xhallal në mënyrë të drejtë drejt. Sikurse Muhamedi alayhi salatu wasalam një pjesë të shpallit së tij e ka marr duke i thonë Allahu xhallal drejtë drejt drej, dhe ky është urdhhi për pesë vakte namaz që ka marr Allahu xhallal në natën e Isra's. Dhe i thonë Allahu xhallal Musa alayhis salam, edhe i shpall shpallin e tij, edhe e dërgon tek Firauni për ta këshilluar Sabbef yrauni vërtet i kishte kaluar kufijt. Hal ataaka hadithu Musa id nadaw rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa hdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fa arahu al ayata al kubra. Edhe Allahu subhanu te i shpall Muhamedi ded ali salatu wasalam nqto ayete se si es historia e Musa aleyhisselam ku Allah subhanahu wa taala i fori Musa aleyhisselam Në ultësinë tënde dhe i thash kohë tek Firauni me të vërtetë ai është burr tagot, është njeriu i cili ka kaluar kufijtë në adhurimin e vetes së tij, edhe në përsekutimin që i bën njerëzve dhe thuaj ati që nëse don të pastrohesh për Allahu Azhajan më ka dërguar për këtë çështje të udhzohesh, të orientohesh, edhe i tregoi Musa i Alajelajim mrekullit me të cilat ja kishte shoqëruar Allahu Azhjel Musait, a, për të shkuar tek Firauni. Këto dy mrekullit fillës tare, pra fillimisht ishin dy mërkulli, ishte dora e cile futej në gjepin e ti, pra në sjetullin e ti, ose në gjoksin e ti, e dhe dilë të e barë dhe ndryshme si djevi, thënë të djetarë. Edhe dyta ishte, shkopi musajt, i cili të shojë, edhe kthejë në një gjarëpër, dhe e thyrë të përsëri shkopin, edhe kthejë shkop, gjarëpri, pra shëndërojë prap në shkop. Firauni, firauni nuk e besojë musajnë, ed të gjëme me të cilën erdhi ai edhe pse ishte mrekulli për Allah subhanahu wa taala. Atare kërkon ndihmën e magjistareve të tij magjistare, dhe vin magjistarët në ditën e festës së tyre edhe shpalosin magjinë e tyre qarshi mrekullis Allah subhanahu wa taala. Musa i ndjen frikë, sikurse ndieu frikë, ku shkoi bashkë me Harunin, vëllain e tij i cili ishte edhe ai profet, shkuan tek Firauni për t'i komunikuar shpallën Allah-tasojel, për Allah subhanahu wa taala u vë tha, innani ma'akum esma ua e ra, unë jam, la të khafa, inë në një ma akuma, esma ua e ra. Mosu friksoni, unë jam me ju, unë dëgjoj dhe, dhe shikoj. Ndima Allah të zëgjëll, mba shtetja ti, fushija Allah të zëgjëll, ishte me këta, nuk mund të më poshte do të fira uni, ky njeri i cili kishte të kaluar të gjithë kufind, e kulu ka uli hadhe, stakfiru dhali ulekum, walin muslimin e mikulli dhemd, fë stakfiru inna hu hu al nga furru. Elhamdulilahirabbil alamin was salatu was salam ala nabina muhammed wa ba'd falenderoim Allahun azza jal criuesin senduesin dhe drejtuesin e gjithë skaje dhe lutim Allah subhanahu wa taala te lëfërojë dhe shpëtojë te durgorin ton muhammed familjen dhe shokut e tij ndo shpalosja e magjisë magjistarëve të faraunit dhe mrekullis Allah subhanahu wa taala ballafaqohet e vërteta me të pavërtetën besimi me kufrin dhe mohimin me të vërtetë magjia është mohim dhe Allah subhanahu wa taala empost magjinin e magjistarëve të Firaunit dhe shkopin e Musait i cili kthehet në gjarpër i gëlltit të gjithë gjarprindtë të cilët ishin kthyer ose ishte përfutyruar njerëzve nga litarat që kishin hedhur magjistarët e Firaunit. Dhe ky ishte një, një nga llojet e magjisë që është hipnotizimi. Pa i duket në sy të njerëzve siguroh është ndërruar ndë diçka tjetër, por faktikisht nuk ka ndodhur asgjë e tillë realitarët e tyre ishin kthyer si masyrët e njerëzve në gjarprin. Dhe Musa aleyhisselam me urdhën e Allahut azzehjel e het shkopin e tij, i cili kthehet në gjarpër dhe i gëlltit të gjithë gjarprinit magistarë. e magjistarëve. Magjistarët ishin profesionistë në magjinë e tyre. E kuptuan që kjo nuk ishte magji, por që ishte për Allahu subhanahu wa taala dhe ranë në sëjde, Allahu azzehjel dhe deklaruan dhe dëshmuan që neve besojmë tek Zoti Musait dhe Harunit. Atëherë Firauni I prantoja tyra se do ti kryzonta në palmat nëse nuk i besonin Firaunit. Ata i than fakthi ma an taqat inma taqdi hadhi hayatid dunya. Ti bëj çka ke për të bën këtë jetën e kësaj dhunjas. Pra çka ke nëndor, vetën në dorë vetëm këtë dhunja e ke. Amanë në dhunjan tjetër s'ke gjë në dorë. E ka Allah subhanahu wa taala dhe Allah xhel e mori Firaunit siç vjen më pas dhe e ndërsqojsin këtë dënjë dhe në dhunjan tjetër. I epur dhe i jep urdh Allahu subhanahu wa taala mbas disa peripecive të tjera Musa i alaihi salam dhe me kurrllive, të cilat ia shfaq Firaunit që të marri Beni Israil, popullin e tij, do të largohet nga Egjipti. Dhe niset Musa i alaihi salam në drejtim të detit, ai që quhet sot deti i Kuq. Dhe kalon dhe merr të kalojë në drejtim të asaj që quhet sot Palestina. Dhe përballë detit, në bregun e detit, mbrapa vjen ushtria e Firaunit e cila është afër për të ka për Musajnë a.s. dhe popullin e ti edhe njerëzit friksohen se povjen firauni dhe i kap. Atere Musajnë a.s. u thot njerëzve ka le kella inë në mai rabbi se i hëdim. Pra nuk është të vërtet por se me mua është zotijim dhe i do të më odzoj. Dhe Allah subhanu e tala e urdhëran Musajnë a.s. që me shkopin e ti të godas detim dhe Allah subhanu e tala në bas të ti veprimi që më Musajnë a.s. e ha edhe ngrijet deti në 12 ruk hapen 12 ruk, 12 kalime sa qishin dhe thiset e beni Israel edhe ngrijet ujti se kur të ishte kodr nga dy anët e shdo ruge edhe toka në mes që logikisht duhet ishte e lagur se ishte e laguar ujti toka ishte e fat edhe kalon Musa E.S. me popullin e ti dhe sa po kalon në bregun tjetër vjen dhe firauni dhe futet në, në piesën që kaloi dhe beni Israel dhe Allah subhanu wa ta'ala i ep urdhër ujit të kthehet në vendin e tij dhe mbyllet deti dhe mbytet Firauni dhe ushtarët e tij. Dhe e lën Allahu xhël si shenjë për بنی Israil dhe popullin e Egjiptit që, besonin më që të besonin me të vërtetë që Firauni kishte vdekur dhe lënë trupin e tij si shenjë për ata që të vinin më pas që Firauni Kishtë e vdekur dhe Firaun i kytë tagut, ishte një shembul i keqë, që sot e kësa dite dënaot në jetën e varit dhe ditën e gjykimit do t'hidhe në zjarin më të ndezur fort. Sigur se në njëfton, Allahu subhanu vëtare. Dhe kjo ishte një dit, një dit fitoreje të cilën Musaj a.s. si falenderim dhe Allahu t'azogjel e agjeroj atë ditë. Dhe pikërish kjo dita e ashuras, dita e djetë e muajt Muharram në cilin e vendodhemi dhe me lejnë Allah të zëgjën, dita e dhjetë e ashuras pra është nesër. Dhe agjëroj Musa a.s. dhe ben Israel që erdhën në pas, duke ndjekur rrugën e Musa e të a.s. agjëruan dita e dhjetë, pra ditën e ashuras. Gjithashtu e ka agjëruar në Muhammedi a.s. në Mekë, po kër shkojnë në Medine i gjeti e brendë, Pra jehudët ta agjironin kët ditë. I pyeti pse e bëni një gjë të tillë. Tha neve e bën një gjë të tillë sepse Allahu Azzezel gali ka shpatuar Musaun Alayhis salam dhe popullin e tij Bani Israil në ditën e 10 të Muharremit, në ditën e Ashuras. Dhe Musa Alayhis salam si falënderim der Allahu Azzezel gali e fal e, e agjironi dhe agjironi dhe neve. Atherem i Muhamedi Alayhi salatu vesselam deklaroi, ne kemi më hak, pra jemi më afër Musait Alayhis salam se ju. Ne kemi hak më shumë. Dai mosaid se saju dhe urdhëroi Muhamedi alayhi salatu selam që njerëzit të agjironin. Dhe me ardhin e urdhit të agjërimit të muajit Ramazanit, Allahu xhel e vlersoi pra digjerimin e ditës së Ashura si obligim dhe kalojë e pëlqyeshme. Gjithashtu i durgu me Allahu alayhi salatu selam një vit para se të vdiste, deklaroi el in istu ila qabilin nasaun do të jem do të jetoj në vitin tjetër, të do të agjeroj pra do ta gjeroj dhe ditën e 9 për të ndryshuar nga jehudët, si kemi thënë, që feja e jonë dhe rruga e Muhamedit alayhi salatu wasalam ka qenë e tyre që mundohej të ndryshonte nga alul kitabi, nga të parat e librit në fenetin dhe në traditat e tij i, i dëgumuellaut alayhi salatu wasalam dhe sunna e pëlqyeshme që muslimanët ta gjerojnë ditën e 9 dhe 10 të muajit Muharram, pra një ditë para Ashurës dhe ditën e Ashurës Për të ndryshuar nga ebranët dhe si falënderim për Allahun subhanuhu teala për këtë fitore që i dha Musait alayhiselam. Dhe kjo është tradita, dhe kjo është rruga që ndjekim profetët, robët e Allahut të zgjedhur dhe besimtarët, të cilët e përballin dhe e kthejnë fitoren dhe mirësinë dhe mëshirën dhe ndihmën Allahut azza xhel me falënderim. Edhe nuk e sjellin ata dhe nuk e kthejnë ata me festa të kota dhe me festa të cilat kanë haramë brënda. Sigurse bëhet në ditën e Ashurës, ka njerëz të cilët e festojnë, ka njerëz të cilët e kthejnë dhëndrim. Ata të cilët e festojnë, përgatisin ushqime të veçanta, veshin rrobat më të mira, bëjnë aheng gjithë ditën dhe muzikë dhe e kthejnë falënderimin Allahu Azza Jel me haram. Me diçka që s'e ka bërë Muhamedi Ali Sallatu selam dhe as ka orientuar, por se e vetmja gjë është agjërimi dhe asgjë tjetër. Agjërimi i ditës së Ashurës dhe një ditë më parë, dhe kjo është për adorimeve që bëhen në këtë ditë. Dhe Nipatjet për njerëzish janë ato të cilët e kthehen në hidhërim, sase pikërisht në këtë ditë, simbas historisë, është varruar Huseni, ky sahabi Muhamedi alayhi sallatu selam dhe njëkohësisht është edhe nip i Muhamedit alayhi sallatu selam, është varr në këtë ditë në mënyrë të padrejtë. Edhe një pjesë atyre të cilët e konsiderojnë vetë muslimanë që janë shiit dhe për fatkeq i ilusin shumë për krijesat e Allahut azhallaj për të bërë idhujtari dhe shirk. Lusen Husajinin, Lusen Fatime, Lusen Aliun etj më radh, prej familjarëve të Muhamedit Ali sallatu alejhi vesalam, edhe e kthejnë këtë ditë në ditë hidhërimi për shkak të vrasjes së Husenit, duke rrahur trupin, trupin dhe ftyrat e tyre me zinxhir dhe me shuplaka, gjë e cila ndalohet në fen Allahu subhanahu wa taala, sikur se ka njoftuar edhe Muhamedi Ali sallatu alejhi vesalam se njerëz të tjerë nuk janë pranësh ja pra, nuk janë prej myslimanve zoti na ruan dhe këta njerëz kanë bër gjunë automatt edhe pse këta kanë nda gjunafën në ndajse kjo është adhurim i dikujt tjetër veç Allahu subhanahu wa taala dhe nëse shikoni në media mos i besoni dhe as mos i ndiqni do ta nuk janë shembull i myslimanve shembulli i myslimanve është agjërimi i ditës së 9 dhe ditës së 10 është Muhamedi Ali sallallahu alaihi wasalam dhe shokut e tij nusim Allahu nazhjel me emrat e tij më të bukur dhe citet më tëarta na bëj që ta falenderojmë ta falenderojmë Allahun nazhjel në mënyrën Pastu se ka Naka... çenka Urdhëruar dhe orientuar Muhamedi Alayhi Salatu Wassalam, Lusi Allahu Nazajjat na e marrë shpirtin musliman, Lusi Allahu Nazajjat na e marrë shpirtin në fenë pastër, në fenën e tauhidit dhe Lusi Allahu Nazajjat të na hapit të mira në këtë botë dhe në botën tjetër dhe në Zajet, të na ruajë nga zjarri i xhehenemit, Lusi Allahu Nazajjat të na i falë të gjitha gjunahet të mëdha edhe të vogla, Lusi Allahu Nazajjat të të udhëzoi në rrugën e drejtë të gjithë familjarët e anë dhe pasardhësit e tan, dhe të gjithë kolegët tan, komshin tan dhe gjithë popullin ton, Lusi Allahu Nazajjat të pastroj këtë vend nga idhëjtaria dhe të të udhëzoi të gjithë idhëtorët gjithashtu lusim Allah në zëgjel të në nagojnë nga bidatet të cilat shpikin e fejnë Allah të zëgjel të cilat bëhen në këtë dit si që mund tjet e shkuare në vareza apo si që mund tjet e mbëlsira ashurës të cilat nuk lejonën të bëhen në këtë dit dhe nuk kanë lidhje fare me këtë dit dhe me adhurimet që i përkasim këture ditve lusim Allah në subhanu wa etale të na drejtojë dhe të na udhzojë dhe të na e marrë shpirtin musliman dhe të na bashkojë me Muhamedit Ali sallallahu alejhi wasallam me të gjithë të dërguarit dhe të gjithë të sinqertë të gjithë ata dietarë dëshmues apo dëshmorë që kanë dhënë jetën e tyre në rrugën e Allahut azza w jall dhe gjithë besimtarët në botën tjetër amin rabbel alamin ya dal jalalul ikram inna llaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fusha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum ja la'allakum tadhakkarun uzkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'matihi zidkum wa la dhikrullahi dhikru, akbar wallahu ya'lamu